Live från Manila. Precis. det är roligt med att det här är ett samtal mellan dig och mig. Ja. Det känns nästan som ett telefonsamtal. Ja, exakt. Nästa steg vi lägger upp på bloggen, bara ett. Två telefonsamtal onsdag. Ja, exakt. Eller att vi lägger upp en timme när vi kollar på två avsnitt Seinfeld tillsammans. Små saker vi säger till varandra bara. Där. Det är ganska bra Men framförallt Framförallt oh man ju bara själva sci avsnittet Bara på nogen Allt som vi lägger upp Exklusivt för Luckot på wordpress.com Det är lite mer det är lite skit Skitbetonat helt enkelt <laughs> Jag har bilden där Kullasjord ligger Jag tänkte att det ska bli vår Våran bild med någonting på gång det kommer att dyka upp fler än nu <skratt> <skratt> Vad är det nu? Jag får ta den bilden mm. Snart <skratt> mm. släpper vi De har nylat Till upp jag bygger det någonstans ändå Vad sa du? Vi <laughs> kan få upp det på iTunes själv alltså. Nej men det, man får ju vidare Twist liksom Till någonting oh, uh. oh, <laughs> Bilden är så jävla kul Den här bilden är bra oh. om, det här, om det här är med så kan vi säga att Gå gärna in på, på Lackert ligger och kolla in bilden Som, som ligger där oh bilden nu i allt fall. Och så du? Det är en bra reklam för bilden just nu i alla fall. Ja. Ehm, du har ändå sett en trut i min bild. Mm. Nej, den, ehm. den är den är bra. Det är en bra bild. Den togs sig i bra tid. Agn, Agn ska vara höjden här. Okej. Okay. Vad är? Ehm. Vi drar vi drar för Väldigt kort Eftersom att alla som lyssnar ändå känner oss Och vet exakt vad som händer Jag sitter här i min lägenhet i Uppsala Och du sitter alltså i Manila ja, där, du är, där du är på blixtvisit Kan man säga Ja, precis eh, Jag fick en massa frågor på flygplatsen Om eh, En som jobbar där och som sig här, hur, hur länge ska du vara borta Hur länge vara? Ja. Eh, Och så sa jag jag alltså, till Manila Ja, det går jag till på torsdag. Åh, jävla. måste vara någon slags världskikod ut efter det. Vilket är sån här. Fick jag snart mer. Jag är helt borta kan jag säga. Jag gick upp. Igår gick jag upp halv ett. På matten. Jag gick upp då. Ja. Eh, och så ska jag smyga ut. jag yes. vi inte väcka öppna. Jag satte ju på mig kläderna. I, i, i, och så ska jag gå ner till receptionen för att hämta en adaptor. Elkontakt kont i nätet alltså. Ja precis ja. Eh, Så smyger jag ut för att, eh, Och så åker jag i en reception Och det är, så här, det är ganska dåligt hotell Så alla som jobbar här De, de ser prydligt klädda ut Men de kan ingenting liksom. Nej. De har ingen, inga sådana eh, Krav på sig liksom. Så att de gör allting väldigt omständigt igen. Så jag, och, jag smyger ut För att inte väcka Johanna eh, Vid halv två Mm. och gå in i situationen på att hämta en adapter och så när jag kommer ner dit och ber om en adaptor ja. så frågar de så här. Eh, ja, vi ska ringa kolla om, vi kan, om det är en kille som kan komma och hämta en, eller komma med en adaptor och så ringer de upp, istället för att ringa en kille som kan komma med en adaptor så ringer de till rummet mitt rum, där Johanna ligger och sover alltså. ja. och så ringer de och så säger de good morning du är här med en adaptor i your rum har hon växer halv två av det Samtalet blir helt förvirrad Stämning eh, Och sen Lägger hon Och så börjar jag förstå att hon ringer rummet Istället för att ringa eh, nå, nå, Någon annan Har liksom. ja. ju called my room? Då kommer hon bara upp Och så ler hon lite med, mig så kollar ner igen Och sen, eh, lite så och här, vi... Lite så här, vi har läget under kontroll det är... <laughs> Ja. Och så väcker hon att han får gå runt och leta efter sin adaptor, hon fattar ingenting, det ringer en mitt i natten, hon tror att jag går i rummet. Vi har en adapter. och så säga, säger, oh, uh, can you call, uh, can, you, can you look please? Och så går hon fram till att det inte finns någon adapter. Och sen får jag säga, did you call my room? Yes, sorry, Accident. Det är området vi bor i och det är, bor, och det är lika, likadant som hotellet. Det finns ingen, ingen direkt kvalitet någonstans. Käkar går på ett ställe som har lamm, biff och kyckling. Ja. Det är deras grej. Ja. Fascist ställe. Ett. Då har de, de lammspett, biffspett och kycklingspett som man kan välja på. Ja. Johanna sätter sig ner och beställer ett lamspett. Så kommer hon tillbaka efter två minuter. Sorry, we are out of lamb today. Okej. Okay. Jag uh, the beef, kom tillbaka till två minuter Sorry, we had a beef What do you have? We recommend the chicken <laughs> Det är <skönt. laughs> En av hade kvar Men ni, ni var säker på ett e persiskt ställe Ja oh. Det är skönt att de säger we recommended the chicken Efter man sagt att lammet och biffet är slut Det alternativ alternativet vi hade Du vill inte testa the local cuisine Så att säga När ni ändå är där <laughs> Det finns inget direkt... Local. Vi ska checka local kusin till lunch idag, tror jag. Okej. Du, men du är... Eh, vad har du gjort idag då? Har ni varit på... Eh, idag har du varit och med ungarna. Ja. Fan, vad var det gick det, det? gick smoothly, eller? Vad sa du? Det gick smoothly. Som planerat. Ja, det gick... Det tog... Eh, det är man... I, I varuhuset, eller i, i butiken Eller varuhuset men, men, Får jag fråga vad det är för upplägg Är det du, Johanna och massor av barn? Eller? Ja, precis Den här gången var det 40 ungar Okej okay. Och så har de, har de, liksom, Får de gå bananas där inne? Eller vad händer? Ja, de får gå bananas okay. Är och... det på ett varuhus motsvarande? Alltså, I deras värld är det ju ett varuhus motsvarande NK kan man säga. Ja. Men för dig hade det varit som att gå runt på, ja, lite mer ullared, liksom. Okay. Alltså det, det, det, det är bara skit egentligen i våra ögon. Och allt och allting kostar liksom hur lite som helst. Ja. Men man kan, jag tror att det här, man kan jämföra med det, att om du skulle få, de, om du få typ 30 000 spann och gå runt på NK för. Okej. Okay. Den känslan tror jag att de har för. Det är helt makelöst alltså. Ja, Vilken man... känsla som barn, alltså. Baskönt. Det, alltså. det är precis som det här. Jag kommer inte ihåg vilket barn. eller Om det var en barnprogram, det var lite. De här som fick springa in på stor och liten med en, med, en, med en kundvagn. Och Så hade man en någon fem minuter på sig, kanske. Och ta så mycket man hand. Liksom. Ja, det var något skönt. Jag, kommer, jag, jag vet inte vad det var, det var ju typ bingolott eller något. Det här får gärna vara lyssnare och höra av sig till, om de vet. Jag kommer ihåg vad det här var för program som hade det i upplägget. Jag kommer ihåg att det var någon sorts vinst man kunde ha. du sorts program som gick när vi var små då? Ja, precis. Det är lördagsunderhållning. Av någon sort. Något barn fick pengar in på gallerians, stor och liten, med en kundvagn. det vi ska få hitta något ställe där du hörs bättre Jag runt lite här i lägenheten ja, jag, jag har ganska bra Våntalning på dig faktiskt Eller det blir bra ljud på dig Det blir det blir mm. lite hack Som man, man kan ursäkta Vad sa du? blir lite hack ibland Som man kan ursäkta ja. ändå på något sätt ja. Men nu hör det lite bättre tror jag faktiskt Okej, okay. ja, det låter bra Där Ehm Tappa, tappa, tappa, tappa. Ska mer, då. Eh... Men, kommer ni göra det här fler dagar? Eller är det, har ni gjort? Nej, nu har vi gjort det här liksom mm. eh, Och sen i, i, idag ska vi åka runt Och eh, Hälsa på ungarna hemma hos dem liksom. Och eh, åka till skolan Ja. Och där kommer eh, Jag vet inte vad som, händer, vad som kommer hända Man vet aldrig riktigt Man ställer inte så många frågor Man låter dem sköta allting Lite som ja. eh, liksom när jag hänger med dig Eh. Ja, jag får fått höra en, en kugge att. Eh, jo, farfar är på Solvalla i idag. Ja. Skik. Farfar som är, är 92, va? Ja, han sitter ju hemma och spelar på hästar varje dag. Ja. Och så har han väl fått en. Eh, han har fått en middag och en dag på Solvalla på något sätt. Jag vet inte hur han har fått det, men. Så tar, ska han ta med farfar. Kul. Ja, det är kul. Det där kommer ju han uppskattas som bara den Eller känns det ja. som, jag känner inte honom Men det känns som en sån grej han kan tycka är kul Sen har jag vet inte, har en jävligt kul Jag mailade med I och med att jag har varit vaken hela nätterna Så jag har varit uppe och Och man, inte, man har ingenstans att ta vägen här heller. Nej så Jag bara SMS runt till alla känner och mail På Facebook med alla som jag Har kunnat tänka prata med Ja och så fick jag, vi vet inte om jag kan lägga upp en jävligt kul bild på bloggen. Jag ska försöka, jag pratade nämligen med Jesse från Ghana. Ja. Han har fått köpt ett nytt hus. Mm. Och så började jag skicka en bild på huset. Ja. Den bilden skulle vara kul att lägga upp faktiskt. Den ska vi se till och... att... Ja, den kan du väl lägga upp faktiskt. Det är en bild på... en bild på där väggen börjar och golvet... När mm. golvet och väggen möts liksom. Vad säger man? Golvet och väggen? Alltså på, utifrån? Mm. Inne, nej, alltså det, inifrån. Nej, det är in, Inifrån vardagsrummet Och så har han tagit en bild på Golvet och väggen Alltså så får han alltså, det jag Han har tagit en bild på Alltså det är en bild på golvet helt egentligen uh -huh. Och lite av väggen med. Och så skrev han the, the living room is quite big <laughs> <laughs> Skickade han den bilden och skrev jag vet inte om jag skulle svara på det Men jag svarade looks nice Det räcker liksom Medan du var i, i, i Filippinerna och gick runt Och köpte julklappar med en barn Ja Så var jag på föreläsning Om minoritetsspråk Och språk i världen Och språk ja, Ett tre timmars ja. pass på arkivcentrum Aha. här i Uppsala Vad kul. Jag kan återge lite, för jag sitter ju ändå tre timmar och antecknar Återge, återge lite Vad jag fick ner här ja, ja. um, Filippinerna Tolfte språkrikaste landet i världen Tolv språkrikaste 168 språk på 66 miljoner invånare De är 90 miljoner i Filippinerna Okej okay. Det kanske var gamla siffror här jag Ja men vadå 68 språk. Mm. Det var konstigt. Alla var varandra här. Jag vet inte riktigt vad det där baseras på. för Man säger att det finns ungefär 200 språk i Sverige också. Så att jag vet inte var de hade. Det är uppe. Vad det det är Nej, det var det inte ens med på den här listan? Nej, men okej. Okay. Men det jag skulle komma till... Det var, det var ju liksom ganska eh, långt. Men det jag skulle komma till att jag slutar där... Där slutar jag... Tappar fokus och, och När läraren håller på att prata om samiska i Sverige Så sitter jag och småfnittrar för jag har skrivit två skämt Ja, vilka jag Eller Vad är skämten om? Samiska i Sverige Aha. Och hon håller på att prata om sametinget Att det finns eh, de, de, de. Man tre, pratar tre olika varianter om sametinget där. Ja Ja We have one thing in common. We love the same thing. <laughs> Och then där är no joik. Där är no joke så <laughs> där. No Yo <laughs> <Yo> <laughs> sen så skrev hon pra pratade hon ganska mycket om Meenkeli som är Tornedalsfinska. Och då skrev jag ja Meenkeli Tåne då finska. Tåne då finska. Ett språk för övre medelklass som gärna unnar sig en bit lättuggt kött. Med liten, voka liten vokabulär men med centrala begrepp som benäsås och pomfrits. Sånt. Så där ser vi när vi täckte Fick inte med mig någonting från det? Här. Ah, förutom, jo, vet, det är lite skämt som vet, jag tycker nu. Vi vet var det känns som att. Hade du gjort det för ett halvår sedan, ja. då hade du ju som du bara satt och blajade. Ja. Men i och med att du har podcasten och bloggen så känner du att du jobbar lite grann ditt nya jobb. <laughs> precis. Eller hur? Ja, exakt. Jag känner mig ganska nöjd. Liksom. Ja, det jag, fick, jag, fick, okay. ut, jag fick ut något av det här också, känner jag. Det är bara bra Får vi lite gäster ja, Vad så jävla äckligt Jag vaknade, jag vaknade halvet Så gick jag upp mm. Och då han Johanna blivit väckt Men hon somnade om liksom. ja. Och så låg jag i sängen Bara mellan halvet Och väntade på frukosten Som började klockan 6. Ja. Så sen gick jag upp det här är inte så spännande. Ja. Sen gick jag upp efter frukosten, skulle jag tänka att sen ska jag sova. Nu släpptes halv elva. Så ja. jag sov. Då kommer jag upp. Och har vi har ett fyra, fyra, fem meter långt brett täck. Vi har dubbelsängs som vi delar på Okej. Okay. Då har hon linat in sig i det täcket, i det femmetersäcket, och gjort det till en boll. Så fanns det fann som inget i övrigt med. Får jag lägga mig klockan sex på sängen nu? Då tänker jag, vad kunde verkligen inte som om Förrän Johanna går upp halv nio Och jag kan få en del täcket Då ja. Ofräsch start på Det är, är påminner de om nätter man har sovit På, på när, man har, när man har varit på fest eller någonting. Man har so, sovit på någon soffa Och hoppas att man skulle kunna liksom få tag i någonting Varmt ja. Och släpa in sig i. Så finns det inget Ligger man, och Nej. Ligger man verkligen och sukta efter den här personen Som har lyckats Typ drog en matte över sig eller någonting <laughs> Det är främst som världens gosigaste grej Ja Supervis Eller bara ligger på matte i för golven Men jag fick en, en jävla flashback från när jag hade lindat in sig från den här vi var ja. Från när vi var små det när blev när all, alltid samma vis när vi delade på täcket så. Mm. Jag vet inte om jag borde, Man borde kunna säga till det lite, eller man borde kunna dra åt sig lite del av täcket. Ja. Och så är det en person, iSook. Det känns nästan jobbigare än att bara ligga kvar. Ja, precis. Det är ändå mer, inte mer än rätt att du ska ha lite... Kan du inte be om ett till i rummet, eller? Vi kunde ha gjort det, men det känns så omständigt på det hotellet att be om ett bara det känns väldigt omständigt. Och sen visste du vad det skulle komma till i sen så lyckas jag när jag får täcket då, han, och ha nio när jag hamnade upp. Ja. Så får jag täcket och så hinner jag som somna om och så tio och blir jag väckt av en stubbe som kommer in. Ehm, Housekeeping! Och så och, och, och kollar jag upp från sängen och så ser jag borta ut. Och så kollar han på mig och så säger han bara, oh, excuse me madam och så går han därifrån. Ni Nyragad av borget Vilken självförtroende boost Så, det, så det, det där var varje dag När jag bodde i Ghana ja. Varje dag när man stod in i området där bodde, så stod det alltid vakter ja. och Då var man tvungen att visa upp sig Eller då var man tvungen att, upp sig. Man var tvungen att... Det var stannande på lisen och Så löste de in i bilen Och så fick man åka vidare ja. Varje gång jag kom, kom dit Så fick jag en Good evening madam. att har på det. Har du, har du kvinnliga drag? Nej, nej, nej. Men <skratt> <skratt> Nej, nej. Men där, i Ghana så kunde man inte se, se skillnad på Alltså Jag visar bilder på Mina kompisar, typ Som frågar om Vem som var tjej och vem som var Det konstigt. Jag hoppas att man själv skulle Att man inte skulle Bli utsatt för den frågan. Nej, men det, det hade mycket väl kunnat bli. Det är så pass. Det är mycket med hårlängderna. Om, om någon har långt hår, då är man. Sen klippte jag mig då fick jag alla den frågan. Nej, ah, okay. Du klippte med när du var där på grund av det. Klippte mig när jag var där och plockade bort allt. <laughs> Pallar inte med, eller missförstå Pallar inte med. Good evening I'm sorry madam <laughs> Gå in och kolla på mig på bloggen så ser man att jag inte har några kvilliga drag. <laughs> Nej, den här bilden är inte så kvinnlig. Det ser ut som en konstig transvestit på den här bilden. Skulle det där vara en kvinna? Skulle hon garanterat vara en sorts lärare på ett mellanstadie? Ja. Så står stå, så stora ropar på klassen. Det skulle vara en norsk tjejmejl. Jag vet inte hur jag, jag vet inte vad det är Jag ska se om du har hört samma sak eller om du har, jag, har så, jag blir så jävla överkänslig när jag flyger. För. För alltså om, om jag tittar film, eller om jag tittar. Eller om jag tittar film, liksom. Ja. Mm. Har, så, jag har, jag har nästan blivit gått så långt att jag har svårt att sätta på en film på plan för att jag tycker jag vet inte, det blir så jävla känsligt. Ja, du, du, du blir liksom lite emotionell. Ja. Ja, det är absolut, oh. tvärtom för mig alltså. tvärtom ja, Jag har extremt svårt att ta in En film om man sitter på ett plan Ja exakt Jag har väldigt svårt att ta in en film Som är sänds på de här tv-skärmarna Som sitter på Men jag tycker det blir en annan grej När jag sitter med datorn och någon anledning Jag tror att det blir bättre ljud Därför Ja Jag kommer att jag såg När vi flöter nu också Så att jag kollade på den här catfish På, på iPad Vilken Catfish, do dokumentär Ja just det, det, det Jag hade, tyckte den var Bra men jag kunde inte ta till med den Nej Ni, så den är att... inte, den Vad sa du? Den är lite seg den filmen ja, jag, jag, jag tror inte jag riktigt har jätte den en chans Att kolla på något som kan få mer svängning Men det skulle det betyda att om du kollar på något som är roligt Typ samtidigt garvar du mer också Tycker du att det är roligare uh... Förstärker du åt alla håll Ja, det vet jag inte, vad har jag inte tänkt på om det går åt alla håll, så att du blir räddare för en thriller. Ja, precis. <skratt> Nej, jag vet inte. Vad. vad var det som gjorde att du upptäckte dig nu? Vad, vad kollar du på? Vad sa du? Vad var det du kollade på som upptäckte dig att du kände så nu? Nej, jag, jag, förra gången, jag, förra gången, förra gången jag såg jag kollade på Glöm Paris. ja uh. Då blev jag helt knäckt, måste jag säga. Men det blev gilligt som du och jag också när vi såg nu nej det inte var på ja, men den var ju väldigt... Eh, och då har jag inget eh, som band till den filmen som du ändå hade på något sätt. Nej, ja, precis. Jag, jag, tror, jag tror att du vet inte. Man kommer upp i luften, då kommer man liksom... Allt är så skört, för mig i alla fall. Ja. Uh -huh. Det blir eh, lite av en bubbla vad man bu gör. Alltså om man läser något, eller om man lyssnar på något. Man, man hamnar lite... Man går in lite i sig själv, liksom. Ja, jag tror... Ja, ja precis. Man, exakt. Och speciellt när det är på planet och man tittar ut och så ser man bara luft liksom och så lyssnar man på någon låt. Ja. Men eh, jag vet inte om det har att göra med att man lättare tänka att tänka på så här, farsan och sådana grejer, men jag tror att jag tror att det där, jag, tror, jag har för mig att farsan hade samma grej, nämligen att han har också blev sjukt känslig på planet. Jag, jag har för mig att han sa någon gång att han började grina när han satt och håller på att rädda villi från Hongkong. Och det har man inte gjort annars, tror jag. Ja, jag, fick, jag, jag fick den. och är till och med en. Den är en grått i den. Det är det. Ja, den är det. Ja, den är ganska... Det är det ganska. du inte? Man ser en, inte man ser en dubbad, men... Det är inte massivt en dubbadörkumen. Det är man mest. Jag fick, jag fick faktiskt till och med en klump i halsen. Vid ett tillfälle. Mm. Ricky Gervais Out of England. Det har man ju aldrig fått förut. Nej, det är inget ingen so -game. Det är ingen typisk klump i film eller klump i halsen sak eller? Nej. Nu har Lilja Månsigt vaknat där inne i andra rummet, hör jag. vad kul. Spännande. Vill du se det rulla? Se om hon dricker upp. Ja, jag, jag Ska se och kolla. Ska du vara vaken? Alltså, sov nu. Ska vi se. Man kan köpa. Han har hittat ett, ett, ett block i rummet. Yes. Att man kan köpa. Det Här är kul baggen. Du, Här skit då. Du, du kan, man kan köpa. Man kan, de säljer sälja allting i rummet. <laughs> Möbler blir TV:n. Va? Möbler och TV:n och allting. Ja, här ska vi se. Badmatta med logotyp 300 pesos <laughs> eh, badhandduk med logotyp. 500. Det finns inga det finns inga handdukar utan logotyp så de skulle inte behöva skriva. Med Kan du ju sköta lite jul, julhandel På en gång Ja <laughs> Äkta hotell äh, äh, Ansiktshandduk Den är bara över 50 <laughs> <laughs> Kan jag, kan jag önska, mig, önska mig En badmatta då Så du kan lösa det <laughs> Dryer Eh, vad Bathrobe 2 000 pesos. Tack så mycket. Hur ligger pesosen i. Det här, det här är det bästa, bästa. du kan köpa. Pesosen 1 000 pesos i 140 kronor. Så att du kan köpa, du kan köpa um, pillowcase. Det kostar bara 20 spänn. Ja. Jo, med, med det här, det här är bästa. Hotellets monogram på eller? Ja. E-remote-control. <laughs> Tusen. <laughs> Klipp. Det, det ska vi, den ska vi faktiskt köpa med. Det ska vi också. Ja, det måste vi göra. Det är helvärt. Och så. Det är en jävligt farfar. <laughs> Shower-curtain. <laughs> det är en sån här äcklig plastig gardin som du drar igång när du går in i så att när jag går in i badkaret här. Ja, men det är väl en helt vanlig duschraperi, eller? Ja, duschraperi, precis. 10 ja. pesos. Är det snyggt? Sen har du det här. Bathroom to ass. Badrumsglas. Ja, ah, 100 pesos. Det som du lägger din uh, tandvårst i? Ja. Complimentary holder. 100 pesos. 14 spänn. If you want to purchase any items of the hotel for a souvenir. <laughs> Please contact our housekeeping at local one. You know me. You know better than that. You mean? Can I do that in the I peking på going to be in mainland Beijing for well, so, a game. We, What we, are you taking from the beginning because we yeah. you brusse a little bit? I forget I'm going to be in mainland Beijing for a game. Yeah. They're to Beijing. Oh my God. I'm going to be in mainland Ställen vi har varit på, hon vet inte inte var något ställe heter. Nej. Så om man ska gå igenom våra semester som vi har varit på. Då man man skriva Lombok som stället där vi spelar pingis. Och då vet de vad det är. Och så alla ställen har sin beskrivning. Filippinerna får man skriva stället där vi handlar med ungar. Norge blir där vi fiskar och kosar oss. <laughs> ja, lite av ett specialavsnitt här på luckotlegi.wordpress.com och kommer kanske dyka upp på iTunes också Vi får se hur det blir med den grejen Där kommer det dyka upp en bomb Av en ny avsnitt När vi väl har fått fart på det där Och ber mig ursäkt lite för ljudet För det skulle vara någon hack Och lästa avsnitt Spelas in i helgen och då får vi lite gäster kan jag säga. Så det blir spännande så framåt och Tack till de som har lyssnat Och eh, håll gärna av er På mail eller på på. I could live here. All right. Babe, when I was a child...